la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În următoarele 30 de minute... Avem prin harul lui Dumnezeu bucuria și privilegiu de a asculta vestea cea bună a cuvântului său sub forma unui mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lucrarea aceasta parține original preotului Nicuriță, după care fiind prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute, a ajuns posibilă difuzării ei pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C067 va debuta cu prilejul citirii versetului 7 al capitolului 10 al epistolei lui Pavel către corinteni, întâia sa epistolă, care vom da citire de îndată după ce mai întâi vom citi un episod din viața studenților din orașul universitar Oxford sub titlul Saltul în luna mai. Noaptea de 1 mai este în mod tradițional în orașul universitar Oxford o noapte de petrecere. Atunci se petrece și se bea până dimineața de vreme. Finalul îl reprezintă așa zisul salt în luna mai. Despre ce este vorba? De la o înălțime de 8 metri, studenții se prăbușesc în râu. În anul 2005, nivelul apei fiind foarte scăzut, saltul, Devenise o manevră foarte îndrăzneață Universitatea și poliția au înștiințat la timp studenții despre această situație Totuși mulți studenți au trecut peste barajele puse și au sărit Mai mult de jumătate din cei 100 care au sărit s-au rănit Presa engleză vorbea despre podul idioților Aceștia care erau răniți cu un cap din nou clar bandajat și în gips S-au întrebat cum de-au putut fi atât de inconștienți încât să sară în râul fără apă. Vedeți dumneavoastră comportamentul acesta însă nu este atât de rar cum ni s-ar părea că este. Nu sunt oare ignorate atâtea avertizări? Nu sunt biserici la toate colțurile străzilor acum care cheamă oamenii la mântuire, făcându-le cunoscut că există o vreme a judecății în care creatorul va trăgea la răspundere pe creatura sa despre felul cum a trăit? Nu sunt atâtea programe de radio creștin, așa cum este și acesta, sunt atâtea posturi de televiziune care au predici 24 de ore din 24, sunt atâtea cărți, sunt atâtea și atâtea căi prin care Dumnezeu înștiințează pe oameni cu privire la judecata care stă să vină, avertizându-i, că trebuie să ia măsuri de mare urgență prin aceea de a se prezenta înaintea Creatorului acum, cât sunt încă în timpul vieții, ca să ia cunoștință de responsabilitatea lor de creaturi față de Creator. Și totuși, vai, cât de puțini sunt aceia care se înghesuie să meargă la biserică, cât de puțini sunt aceia care ascultă aceste programe creștine, cât de puțin sunt aceia care cumpără Biblii și cât de puțin sunt cei care după ce le-au cumpărat le citesc, cât de puțin sunt aceia care se interesează de responsabilitatea lor de creaturi față de Creatorul acum când ar fi putut să capete mântuirea. Toți aceia care nu fac lucrul acesta, nu iau seama la aceste avertizări, vor avea de suferit, vai, o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile cauți să ne înștiințezi și să ne trezești interesul cu privire la judecata de apoi atunci când ne vei cere socoteală pentru felul cum am trăit aici pe pământ în calitate de creaturi ale tale. Te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un duh de trezire a tuturor ascultătorilor, aceia care nu s-au prezentat încă la tine, ca să fie îndrumați de tine asupra felului cum vrei să trăiască Să facă lucrul acesta de îndată ce programul i-a sfârșit Iar noi care prin harul și mirata ta am făcut deja lucrul acesta Suntem copii ai tăi să luăm aminte, Doamne Să luăm seama la toate îndrumările pe care ni le dai Cu privire la felul în care vrei să trăim acum în calitate de copii ai tăi Îți cerem toate acestea în numele Domnului Isus Hristos Și pentru slava ta, amin grăbește timpul ca un nor, De nimeni nu-i oprit, Și ani tăi se duc Pătrunzând acum în cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 7 de la 1 Corinteni, capitolul 10. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Despre ce este vorba aici? La începutul capitolului acestuia, apostolul Pavel, de fapt Duhul Sfânt, prin pana apostolului Pavel, evocă o parte din istoria poporului evreu izbăvit din Egipt. Ne arată mai înainte în versetele pe care le-am parcurs deja cu prilejul lecțiunilor precedente cum Israel a fost izbăvit din Egipt, toți au fost izbăviți din Egipt, toți au trecut prin Marea Roșie, dar mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei au murit în pustie pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. După ce ne vorbește despre aceasta, vine acum în continuare Duhul Sfânt și spunându-ne mai întâi că toate acestea li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă pilde, ne dă câteva învățături care încep cu versetul 7 și anume, așa cum au auzit, suntem îndemnați să nu fim închinători la idoli, cum au fost unii dintre Israeliți. și ni se arată că acei care s-au închinat la idoli au Pierit în pustie Trebuie mai întâi de toate să atragem atenția că acest endem este scris pentru creștini Se va întreba însă cineva Cum? Se poate să existe creștini închinători la idoli? Dragii mei, dacă în Noul Testament există un asemenea îndemn Înseamnă că are un rost și că este cu putință ca un creștin să ajungă închinător la idoli. Idol înseamnă nu numai o statuie sau icoană a unui zeu, ci tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu în viața cuiva, tot ceea ce se face de formă și toată credința bazată pe închipuirii. Idol este un cuvânt grecesc și înseamnă formă sau închipuire. Lăcomia este și ea o închinare la idoli, cum găsim scris la Colosenii, capitolul 3, cu versetul 5. Nu numai lăcomia la mâncare și băutură, ci orice fel de lăcomie este închinare la idoli. Orice lucru făcut de formă în viața creștină este închinare la idoli. Credința închipuită este idolatră. Cuvântul ne poruncește aici să nu fiți închinători la idoli. Un om poate deveni idol pentru alt om. O grupare de oameni de asemenea poate deveni idol pentru cineva, iar îndemnul Duhului Sfânt pentru creștini este limpede și puternic. Să nu fiți închinători la idoli sau păziți-vă de idoli cum scrie la NT 1 capitolul 5 cu versetul 21 Se spune despre vechiul Israel că așezut așezut să mănânce și să bea și apoi s-au sculat să joace În înțeles duhovnicesc noul Israel, adică toți credincioșii Domnului Isus, întrecerea prin pustia lumii Trebuie să aibă grijă să nu se așeze jos ca să mănânce din ceea ce de lumea, căci în urma acestei mâncări se vor scula să joace, adică să aducă în chinare vreunui idol. Noi nu trebuie să ședem jos în lume, vorbim simbolic, ci să alergăm necurmat spre ținta pusă înainte, așa cum suntem îndemnați la Filipeni 3 cu versetele 13-14 și în alte locuri. Numai în felul acesta putem să nu ajungem închinători la idoli. Numai cine alergă necurmat în direcția lui Dumnezeu este ferit de idoli, adică de închipuiri și de forme. Nici chiar hrana și băutura duhovnicească nu trebuie luate dintr-o stare de ședere, ci tot dintr-o stare de alergare spre țintă. Despre Domnul Isus se spune că bea din părâu în timpul mersului, așa scrie la psalmul 110 cu versetul 7, iar urmașii lui adevărați trebuie să semene cu el. Să te hrănești alergând și să lucrezi alergând, iată adevărata stare a credinciosului. Bucuria lui Dumnezeu cu privire la noi este să ne vadă mereu alergând în direcția lui, aducându-i în felul acesta închinarea și slava care îi se cuvin. În versetul următor, la versetul 8 din 1 Corintenze, 10, ni se mai dă un alt îndemn sau, dacă vreți, o altă poruncă. Să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000 Dragii mei, curvia este foarfeca diavolului care taie legăturile dragostei adevărate. Cei prinsi de acest păcat nu mai pot iubi cu adevărat pe nimeni și, întrucât numai legăturile dragostei sunt viață și lumină, prin trăierea lor, moartea și întunericul vin și stăpânesc cu cruzime. Și curvia trupească, dar și curvia sufletească fac aceeași lucrare satanică. Despart pe om de Dumnezeu și de aproapele său. Desfrânații își strică legăturile de căsnicie cu Dumnezeu, cu căminul pământesc și cu comunitatea frățească. Curvia este o molimă care a cuprins întreaga lume. Numai cei care și-au ascuns viața în Hristos cum scrie la Coloseni 3 cu 3, sunt păziți de această molimă. Cine nu rămâne credincios legământului încheiat cu Dumnezeu, ci cochetează cu lumea veacului de acum, acela este un desfrânat. Așa scrie la Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că fiecare din păcatele făcute de israeliți, le amintea și de vițelul de aur ce l-aveau în pustie. Curvia, deci, este în același timp și o închinare la idoli. Cine vrea să slujească la doi domni, acela curvește. Cine vrea să fie prieten și cu lumea, dar și cu Dumnezeu, curvește. Cine vrea să amestece adevărul dumnezeesc cu învățături omenești, curvește. Mare atenție, deți, frații mei! Nu e de glumit cu păcatul. Domnul Isus, Mântuitorul nostru, ne poate adăposti sigur de orice primejdie dacă rămânem în el și vegem să nu părăsim nicio clipă hotarul lui. La versetul 9 din 1 Corinteni 10, găsim un alt îndemn, o altă poruncă a Domnului, care spune. Să nu ispitiți pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre izraeliți care au pierit prin șerpi. Știți, nemulțumirea în viața creștinului este un izvor de unde vin toate gândurile rele care ispitesc pe Dumnezeu. O carte veche zice așa, cel care are o 100, sută dorește o mie, cel care posedă o mie dorește o 100 sută de mie. Cel care-i stăpân peste o de mii vrea să fie domn și cel care îi pe tron, năzuiește să fie stăpânul cerului. Cuvântul ne îndeamnă la Evrei 13 mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci cine nu se mulțumește cu ce are, nu se va mulțumi cu nimic niciodată, chiar dacă tot universul ar fi al său. Acela care nu se mulțumește cu ce are... Mereu și mereu va ispiti pe Dumnezeu, cerându-i când una, când alta. Pe cei nemulțumiți, Dumnezeu îi lasă pradă șerpilor înfocați și unor noi și noi dorințe nesatisfăcute. Să nu ispitiți pe Domnul, deci, cum l-au ispitit unii dintre izraeliți care au pierit prin șerpi. Izraeliții, în călătoria lor spre Canaan, Printre alte păcate săvârșite împotriva lui Dumnezeu, fiindcă erau mereu nemulțumiți cu soarta lor, au ajuns să spună, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. E versetul 5 din numer 21. Adică nu le mai plăcea mana pe care le-o dădea Dumnezeu și doreau hrana pe care o aveau în Egipt, țara robiei lor. Atunci Domnul a trimis asupra lor niște șerpi înfocați, așa că mulți au murit din pricina mușcăturii lor. Când nu te mai mulțumești cu ceea ce îți dă Dumnezeu, cu hrana și băutura lui duhovnicească, cu îmbrăcămintea lui sfântă, cu felul de viață nouă pe care el l-a dat credincioșilor săi, ci... Vrei să te întorci în lumea păcatului căutând să-ți satisfaci anumite pofte pe căile lumii? Dumnezeu te va lăsa pradă șerpilor, unor dorinți tot mai arzătoare, care însă nu-ți pot potoli setea. Iată deci un mare adevăr. Să nu spitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre izraeliți care au pirit prin șerpi. Suntem mereu în primejdie de a ispiti pe Domnul Isus, căci pierdem repede teama sfântă pe care trebuie să o avem. Pe acest Isus, dat suferinței și morții, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Dragostea sa este nesfârșită, harul său poate să ierte și să vindece răni vechi și grele, însă judecata sa va fi îngrozitoare pentru aceia care îl ispitesc. Și nu e vorba numai de ispită nerușinată, care totdeauna este însățită de groaza judecății, ci este vorba și de ispita născută din deznădejde. Ce trist este să ajungi în această stare de deznădejde când ai un mântuitor puternic pe pământ și în cer. Mult mai bine este să crezi pe cuvânt pe mântuitorul și să nu pui la îndoială cuvântul său. Această îndoială este păcat. Și ne lipsește de legătura cu Domnul nostru. Cine nu se încrede în Domnul Său nu primește nimic de la El. Cine însă se încrede în El nu duce lipsă de nici un bine. Următorul îndemn pe care ni-l dă cuvântul lui Dumnezeu, pe care ne îndeamnă să îl luăm. Din experiența tristă a poporului Israel, ca să nu avem parte de ceea ce au avut ei parte, este următorul. În versetul 10 de la 1 Corinteni 10 citim Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre israeliți care au fost nimiciți de nimicitorul. Cârtirea în viața credinciosului este glasul firii vechi a euului, care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Este frământarea ei de a scăpa de cruce. De obicei nu cârtesc credincioșii care duc poveri grele, ci aceia care duc poveri mai ușoare. Nu cârtesc cei duhovnicești, ci cei care sunt creștini firești. O pereche de boi trăgeau un car greu, iar roțile îi scârțâiau îngrozitor. Un bou se întoarce spre ele și le zice, Ce faceți atâta gălăgie? Noi ducem toată munca și voi gemeți?" Cârtesc totdeauna nemulțumiții și cei care fac de silă un lucru. Cârtesc cei care nu merg cu plăcere pe calea Domnului Isus și care nu-i slujesc din dragoste. Cârtesc aceia cărora le pare rău că nu sunt în rând cu lumea veacului de acum. Cârtirea este semnul unui suflet tulburat care nu și-a găsit pacea și odihna în Domnul Isus care nu se mulțumește numai cu el, și care mai păstrează undeva ascuns un păcat oarecare. Izraeliții au cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru că nu erau mulțumiți numai cu el și cu ceea ce le dădea el. Ei pofteau după lucrurile din lume. Din pricina aceasta au fost nimiciți de nimicitorul. Cârtirea este o travă a diavolului care nimicește pe cei ce o poartă. Cârtirea în viața urmașului lui Hristos arată lipsa răbdării și unde lipsește răbdarea nu mai pot trăi nici dragostea și nici celelalte virtuți. Sfântul Iangură de Aul zice așa, fiindcă ceea ce se cere de la un creștin nu este numai de a pătimi pentru Hristos, ci și de a răbda fără cârtire, cu bărbăție și cu mulțumire toate cele venite. Aceasta este adevărata cunună. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aul zice mai departe, Dacă diavolul nu poate a vă împiedica de la facerea binelui, încearcă în alt mod să-și deșerte ura lui asupra voastră. Dacă nu poate cu iubirea de slavă deșartă, cu lipsa de minte, apoi bagă în sufletul celor slabi cârtirea. Încheiat citatul. Sfântul Vasile cel Mare scrie foarte limpede despre cârtire când zice... Lucrarea lui Dumnezeu amestecată cu cârtirea din partea lucrătorului este o jertvă necurată care nu trebuie primită în frățietate. Sfântul Isaac al Ninivei zice și el, toate neputințele oamenilor le rabdă Dumnezeu, dar pe omul care cârtește nu-l lasă nepedepsit. Cârtitorul se lipsește singur de bine cuvântările lui Dumnezeu și se aruncă în brațele deznădejdii și ale morții. Frații mei, să ne cercetăm și în privința aceasta, căci, iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și de data aceasta. La versetul următor, la versetul 11, din 1 Corinteni 10, citim. Aceste lucruri li s-au întâmplat izraeliților ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. O, cât de mare este dragostea lui Dumnezeu și cât de nepătruns este harul lui față de noi, copiii săi din epoca Evangheliei! Toate cele petrecute în Vechiul Testament n-au fost la întâmplare, ci au fost rânduite de Dumnezeu pentru noi, pentru ca să învățăm mai bine și mai ușor calea mântuirii. A trebuit ca unii să păcătuiască și în urma păcatului să sufere cumplit, apoi să moară, numai ca să ne fie nouă spre învățătură. La proverbe 21 cu 18 citim, Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihenit. Adică, din căderea lui, să învețe credinciosul să nu cadă. Eu, zice Domnul, dau popoare întregi pentru tine. Să știm bine lucrul acesta. Pentru noi, răscumpărații Domnului din timpul Harului, s-au întâmplat toate lucrurile din Vechiul Testament. Aceste lucruri, spune deci versetul 11 din 1 Corinteni 10, li s-au întâmplat izraeliților ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Cât de atenți trebuie să fim când cercetăm scripturile sfinte ca să nu trecem cu ușurință peste cele scrise, căci ele sunt scrise pentru noi. Fericitul Augustin spunea, este un păcat pentru orice creștin a nu cinsti cărțile sfinte ale Vechiului Testament, căci toate acestea au fost scrise pentru noi. Zilnic trăim duhovnicește din învățătura Sfintelor Scripturii. Această învățătură este hrana și lumina vieții noastre celei noi. Numai în măsura în care ne lăsăm învățați de Dumnezeu prin cartea sa, Putem cunoaște adevărul în toate laturile Lui, putem crește în omul din lăuntru și putem fi folositori lucrării Evangheliei. Să citim cartea Lui Dumnezeu totdeauna pentru noi, nu pentru alții. Să învățăm să trăim noi în întâi din ea și apoi să îndemnăm pe alții. Timpul s-a scurtat mult și ceea ce trebuie să vină se va împlini negreșit. Sfârșiturile veacurilor despre care vorbea versetul acesta, cum că ele au venit, arată adevărul de netăgăduit că Domnul Isus a pus temeria unei lumii noi, împărăția lui Dumnezeu, ai cărei reprezentanți sunt toți credincioșii care fac parte din biserica cea vie, toți oamenii născuți din nou. Ei sunt ca străini prin lumea veche a păcatului, dar așteaptă cu nădejde împlinirea făgăduinței că Domnul Iisus va veni ca să-și răpească biserica și apoi să ia în stăpânire tot pământul. Vremea aceasta este foarte aproape, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Apocalipsei, capitolul 11 cu versetul 15, cât și la 1 Corinteni, la capitolul 15, versetele 24 cu 20, până la 28, versete pe care cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care vă veți lua timp să ne ascultați, le vom citi în curând și noi, după ce vom ajunge la ele. Să ne pregătim, frații mei, să fim găsiți într-o stare potrivită cu voia lui Dumnezeu, căci tot ceea ce este scris în Cartea Sfântă este scris pentru noi și se va împlini negreșit. Toate lucrurile din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, tot ceea ce a spus că va face, se va împlini indiferent că unii cred sau alții nu, că unii vor sau alții nu vor. Asta este treaba fiecăruia, Dumnezeu își va împlini planul său, el care a creat toate lucrurile la vremea când se vor împlini toate cele ce a rânduit el, toate se vor împlini așa după cum le-a rânduit. Paguba este a celor care nu iau seama la îndemnurile lui Dumnezeu, care nu țin seama de chemarea lui Dumnezeu la mântuire și pe care, din pricina aceasta, vremea judecății îi va prinde nepregătiți. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului C-067 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunul Dumnezeu să miște inimile tuturor acelora care au ascultat aceste programe în direcția înștiințărilor și a unei acțiuni din partea lor de a lua aminte la tot ceea ce cere Stăpânul Creatorul ne cere nouă care suntem creaturile Lui. Dorim ca bine cuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, arătate nouă în cuvântul Său și aduse prin Domnul Isus Hristos, să fie împlinite de către Duhul Sfânt în inimile tuturor acelora care se vor deschide să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Ce din toate Spre câte-n lumea Cu tine în veșnicie Ce ei să duci când mergi Cu ce din banii Pe care-i strâng fărcit Când moartea o să întrebe.